Slavoslovia 300, închinării la Tatăl Ceresc, aleluia, slavă, ție Tatăl Ceresc, te și-ți mulțumim, fiindcă pentru noi lumea ai creat, viața ne-ai dat, de păcate și greșeli ne-ai iertat și curățat, cu ungerii tăi ne-ai apărat și prin Fiul Cel iubit ne-ai mântuit, sfințit și binecuvântat. Aleluia, slavă, ție Tatăl Ceresc, te și-ți mulțumim, fiindcă rugăciunile preasfinte născătoare Dumnezeu și ale Sfinților ale serafimilor, heruvimilor, arhanghelilor, ale îngerilor și puterilor cerești le-ai ascultat, cu blândețe, cu milă și iubire, de greșelile noastre, ca pe Fiul cel Risipitor ne-ai iertat. Aleluia, slavății, Doamne, Isus, toată bine și mulțumim, fiindcă pentru noi te-ai întrupat, crucea păcatelor noastre ai luat. Sfântul tău trup de pâine și scumpul tău sânge ni l ai dat. Aleluia slavă ție, împărate ceresc mângâietorile, Duhul adevărului, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin Duhul înțelepciunii ne-ai învățat, prin Duhul înțelegerii ochiul minții ne-l-ai vindecat, prin Duhul sfatului pacea ta am aflat, prin Duhul tăriei răzbaile cu trupul lumea și demonile împărtat, prin Duhul bunei credinței și ne-ai păstrat, prin Duhul cunoștinței, ochiul cunoștinței neluminat, Prin Duhul temerii de Dumnezeu, pocăința, smerenia, curăția, cumpătarea, blândețea, mila, râvna, mi le-ai dat. Aleluia, slavăție, sfântă Sfânta Cruce, fiindcă fugerul tău de demoni, de dușmani ne-a apărat. Prin tine, porțile tăcerii, nepătimirii, luminii, bucurii, iubirii, slavei, le-am descuiat și pășunea Păstorului Cel ceresc că am aflat. Aleluia, slavă pe Sfântul nascătoare de Dumnezeu. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă pentru noi te-ai rugat. Sfântul tău omofor peste țara și neamul nostru l-ai așezat. Și ca o mamă sfântă, de grijă ne-ai purtat. Aleluia, slavă ție, Tată Celesc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă Iubirea noastră în palma ta ai luat și în inima noastră credința, ca o cruce, ai păstrat. Aleluia, slavă-ți, Tată, ceresc! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă cu o grijă părintească, creșterea noastră duhovnicească, pas cu pas, ai îndrumat. Aleluia, slavă-ți, Tată, ceresc! Te iubim și îți mulțumim pentru toate darurile tale, cele minunate cu care ne-ai binecuvântat. Avea slavă, ție, Tatăl Ceresc, iubim și-ți mulțumim, fiindcă rugăciunile noastre de iubire și slavă le-ai ascultat. Amin.